de 40 anys amb tu Galegos no baix. Bueno, Xulio, xa temos proio o noso correspondente de Manforte de Lemos, dese de apartado que enxe preguntou. Moi ben, moi ben. Pues pues venha, vamos, a a vamos a falar con el, pero primeiro vamos a saludalo. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeros, que tal? Moi boas tardes, benvido. Pois ben, aquí con tempo bastante bon, algo que por aí tendes un poquinho uh, uh, regular, non? Bueno, eh, tivemos temporales, uh -huh, uh -huh. pero bueno, ahora parece que están remitiendo, eh, pues, por ejemplo aquí en, en Monforte por la tarde tenemos sol. Muy bien, ah, bueno. pues veña a disfrutarlo. Parece que eh, tenemos un poco de tregua, aproveitala. Muy pues, bien, claro. perfecto, veña. Vale. Vamos a, a, a comenzar a, a tu participación que é sempre ben recibida é moi agradable porque ese quenche preguntou está dividido primeiro en bule-bulo acompañado primeiro cunha música e despois continuaremos con outra música máis e outra sección que está dividido en tres partes e ala imos coxa poñecido por todas e por todos quenche enxe preguntou sí. eh, con esas tres seccións que comprende a primeira, como ben dixeche ¡Bule, bulo. Vamos a la música, luego. Y vamos a la... Así va ahí, o bulo, bulo ¿no? escoito eh, lembramos ¿no? como sempre. Consiste eh, en que consiste? Bulebulo. Porque pois o bolébulo uh -huh. son noticias. Eh, Seis noticias Da actualidade galega recente. Uh -huh. Eh, de esas 6, son noticias reais uh -huh. e unha é un bulo, é unha noticia inventada. Sí, unha trola. Unha trola, trola, trola. trola. trolada Unha trola. Entón o reto eh que os nosointes Sí. Eh, detecten esa trola. Sí, entón sí. que o fagan saber por diferentes canles de comunicación co programa Galegos Novais. ¿De, sí, sí, de, o sea que... que... ¿De de introducir ou de, de, de, de escudriñar, non cale a, a, eh... a, a trola vale, moi entón, sí. eh, sí. a a atentos a a a a a a a a a a a a a a a a a a Aumento do abandono escolar en Galicia No 24 O ano pasado Foi dun 10,83% eh, O porcentaje A porcentaje de xovenes galegos De 18-24 anos que só remataron a eso mm. Como sabedes A eso pues, é a educación obrigatória mm. Pois falamos dun 10,83% De abandono escolar En Galicia Cando no 2023 A porcentaje foi dun 8,8% Xeixa que se veu eh, Dous puntos, nada menos O abandono escolar en Galicia Unha noticia, pois, da que eh, Non mm, sí. Pois, da, da que, a verdade no. que, que nos preocupa, no, que nos preocupa no, no, Non se está nada de acordo y eh? que no estamos nada orgullosos de la evidentemente Muy A mellor Por facer unha comparativa A mellor comunidade autónoma eh, O País Vasco que ten só un 5% Unha -huh. A metade, a metade do que tenga galicia uh -huh. a media española é dun 13%. Entón, podemos facer a reflexión, como dí Laporta, o, o Tendito porta o presidente do Fútbol Clube de Barcelona, é, que non estamos tan mal, que non estamos tan mal. Claro, se nos comparamos con a media española, claro. que é dun 13%, e temos un 10,8%, pois non estamos tan mal. Ahora, se nos comparamos, e eso sí que eu queria e debemos facer todos na vida, cos mellores como son os do País Vasco, uh -huh. que teñen 5%, pois miremos pa aí, non? Sí, sí, sí, moi ben, moi ben. En fin, imos que segunda. Sí. Vos datos de emprego no 2024. Unha decala unha daría, de xa vedes. 24, no 2024, crearose eh, de 7.400 empregos, o que supón unha media de casi 50 o día. Chegouse ata 1,15 millóns de ocupados, e... Eh, o que supón 1,53% máis que no 2023. O paro baixou en 5.500 persoas e a tasa de desemprego no 24 quedou en 8,6%. A dous puntos do promedio nacional, que foi dun 10,6%. aquí sí que orgullosos 100%, porque se, mm. eh, o, a, a, a porcentaje de paro do 24 na media nacional foi dun 10,6%, mm. Eh, en Galicia foi un 8,6 dos Me, puntos menos xa o sea, que datos de emprego, ben e, pulgar para arriba e a seguinte bueno, eh, chego un poquinho dar o trazo pero como a semana pasada non poden estar estar con vos seguro que xa o citastes eh, bueno, o pasamento dun gran comunicador da televisión de Galicia Xosé sí. Manuel Piñeiro sí, señor. faleceu pasado 22 un dos grandes presentadores da radio televisión de Galicia showman Uh -huh. eh, como poucos eh, natural de, de Allariz sí. un referente eh, que en de 2018 leitaba contra unha enfermedade grave eh, bueno o seu falecemento, o seu pasamento provocou unha gran conmoción uh -huh. eh, grandes e moitísimas mostras da Garimo que chegaron de todas partes pois pues, como ben sabedes era moi popular, moi querido e un gran profesional si, si, moi ben e coa cuarta? si, sí, aí vamos José Bizoso homenaxeado no día da Ilustración Galega. Oxe, por certo, e eu como ilustrador, pois hm mm, non podía deixalo pasar. Oxe 31 de Janeiro, é o día da Ilustración, en este caso o día da Ilustración Galega, e eh, pois dedicase a este ilustrador galego coñecido polos seus cartais e polo seu traballo na cerámica de Sargadelos. Mm, Naceu en Mondoñedo e foi moi coñecido e é moi coñecido porque esos cartais míticos da San Lucas eh pois tiñan a súa asignatura unha, un xeito de, de ilustrar unha marca persoal moi moi moi característica eh, que deixou eh, a pegada comezou eh, a traballar na década dos 60 en 1968 tivo Premio Nacional de Escultura tamén, sí. e da a escultura si, sí, si, sí, era un, escu un escultor fantástico, si, sí, si, sí, si sí. correcto, entón, ae, agora ten unha exposición que leva por título Xoxe bizoso o neno que dibuixou un cabalo mm -hmm. inaugurou xoxe biblioteca de Galiza na cidade da cultura que podese ver ata o 12 de maio ajá xa que, bueno, me moi ben, moi ben, un gran ilustrador un gran escultor El... e que se si lle dedique un día como hoxe, pois pues bueno eh... sí. foi, foi o que fixo o cartel do centenario do Celta eh? E, se, e, tamén, efectivamente sí, sí, sí, sí. Me... benvido ese ben apunte tamén sí. bueno, a, a... <risas> sigue, sigue, perdón, peña. Seguimos. podríamos decir moitísimas cousas del, pero hai que abrazar no, no informativo. Claro, Imo, sí. Imos con outra. Atentos, eh? por se si acaso, a ver se vai... Vamos, eh, vamos, vai sí. haber bulo, non a Está, haber bulo... Estamos, uh, estamos atentos, estamos atentos. Apelidos castellanizados A Real Academia Galega advertiu coa publicación da nova guía de apelidos galegos de que o de 3% deles están castelanizados. Entre eles atopanse algúns dos máis frecuentes, o que crea maior visibilidade social. El maior impacto, pois, pues, digamos, negativo o, o deturpar o, o pelido originario xe na, na nosa lingua, neste caso, galego. Uh -huh. E destas conclusións falaron onte na Facultad de Filosofía de Santiago de Compostela a coordinadora da guía, Ana Boullón e o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixales. Víctor, claro, uh -huh. sí, sí, sí. A Lei de Registro Civil de no 1999 permite restituir os apelidos galegos castellanizados a, eh, entón, apelido eh, a, a, a súa forma original genuína uh -huh. Entón, desde aquí, aqueles e aquelas que teñan o apelido castelanizado e deseixen galeguizalo, devolverlo digamos, a a súa forma original en galego, poden ofacer que es, están amparados por esta Lei de Registro Civil uh -huh. e se, se non ofan, pois, que se xa por preguiza Eh, no por voluntades propias. Sí. Sí, sí, eu, eu eu xa fixen xestións eh, precisamente o couxil, quero que, que se convirte sí. en Couxil porque a parte Couxil a todos os efectos logo. E ainda non, ainda non, estou estou esperando, estou esperando a, a resposta. Sempre... Está aí, en proceso logo, sí, ¿no? Sí, sí, eu, sí. eu sempre digo Couxil, pero sabes sabes por qué? Porque resulta que ademais atopei dous poviños en, en en Ourense e en Galicia, precisamente un chamase Couxiliño e outro chamase Couxil. <risos> Cochino, Cochino. Sí, sí, sí. Están en Castrelo. Bueno, bueno, pues estás xa preto todo cousi logo, ¿no? Aí <risas> estamos, sí, sí, sí, sí, por eso, por eso dei de como argumento precisamente eso, unha unha das cousas. Bueno, aí va. Rematamos? Sí, outra. A ver, a ver. A, final. a última, a última, se non localizaron o bulo, hmm. a ver se localizan a última logo. Eh atopan un, un autónomo que non hai que andar detrás del Trátase dun caso único, Seica, que rompe cos tópicos de, de impuntualidade e de despreocupación que se les apoñen aos autónomos. Mm. Vive en Leira Vella e dinde que coxe teléfono a primeira, queda en visitar ao cliente a unha hora e a lista, pres, se apresenta puntual como a, como un reloxo, non pon excusas, non deixa os traballos a medio facer, cumple coa palabra, anota os encargos, cobra cando ten que cobrar, está localizable sempre, a calquera hora, e o máis increíble de todo, din que non hai que andar detrás del para que faga as cousas. A Universidade de Santiago de Compostela, concretamente as facultades de perdón, de psicología de sociología, están estudiando este caso, pois que creen que é único, é a ver a que se debe este comportamento estando pues eh, parece rara avis, un rara uh un -huh. caso nunca visto. Uh -huh. Entonces bueno, pues a ver, a ver cómo acaban estos estudios, pero parece ser que es un caso único, claro. ha aquí, no, no, digo, no, Noticia, noticia, vamos a la. Bueno, collemos a segunda parte, ¿no? Porque una parte que es el noticiario Express notici... de qué pasa, ah, claro. qué pasa en la Ribeira Sacra. ¿Qué pasa en la Ribeira con esta música? Vamos a la. Veña. Vamos alá coas noticias ribeiranas. Empezamos logo con este noticiario acelerado en eh, un ou minutos do máis salientable da Riviera Sacra. Eh, ben, empezamos xa co calendario de Feiras do Viño, polo menos ca, ca presentación xa das datas nas que se van ir facendo. A primeira delas, a máis madrugadora, como sabedes, é Feira do Viño de Chantada. Vai ser 7, oito e 9 de marzo. Será a súa 42ª edición Eh, como vos digo, comeza xa a conta atrás eh, Pendentes de conhecer pues xa o programa uh -huh. E os detalles eh, concretos da, de, desta celebración uh -huh. E tamén xa ah, venen a anunciar Que o 29 e 30 de marzo Celebrarse a Mostra do Aceite de Quiroga eh, Normalmente facía xe en maio Pero este ano vais adiantar E vaise a facer nesas datas E aproveitan que o seu 25 aniversario eh, Con esta efeméride Pois queren Eh, a, po a poñerlle, digamos Máis contido a esta eh, Celebración uh -huh. En este caso, queren ter dous escenarios Un que será onde se fai a moenda Tradicional do aceite No muiño de Vendilló de E despois os postos queren trasladalos A o, o casco urbano uh -huh. O lado do auditorio E do museo etnográfico Para que a xente tamén poda visitar o museo etnográfico E pois pasar máis tempo eh, ali. En, en Quiroga e aproveitarán para facer o segundo congreso do aceite de Quiroga haberá pues eh, demostracións culinarias e degustacións tamén como actividades paralelas a, ao que será o programa que se saberá máis o miúdo en Vindeiras Datas bien, bien. e tamén anunciado xa, porque tanto vai corre que corre, corre que corre, acelerado estamos xa que casi, casi, casi nas portas do Entroido. Uh -huh. O Entroido Riverao, que é o tradicional de aquí, de Santiago de Arriba, en Chantada, tamén acaba de presentar as datas de celebración, que serán os 16 ou 23 de febreiro e o, 2, o 4 de marzo. Aí se poderán ver os volantes, os maragatos, o famoso Pucho co seu colorido, eh, a representación dos oficios, que é unha sátira que fan ali os veciños de oficios e profesións naquela aire de, de Santiago da riba tan coñecida. Uh -huh. Que máis? Outra cousa curiosa destes días aquí na Ribera Sacra, concretamente en Monforte, con un equipo de estudiantes da EMAP, Escola de Michanza Audiovisual de Barcelona, prepara unha curta metraxa inventada no rural de Monforte, uh -huh. que tratará sobre o abandono rural e o Alzheimer. Uh -huh. O director te familia moi forte, eh, supoño que eso axudou a que se decantaran por este lugar para ambientala. Títulase un curtametraje que se títulará As nosas flores, están eh, facendo un crowdfunding para recadar fondos para poder financiar a pois pues, a grabación desta curtametraje porque teñen que desplazarse desde Barcelona, e bueno, ese tipo de cousas pois pues, teñen bastantes gastos. Ui. Entón, é un traballo de fin de de ciclo, de fin de grau. Uh -huh. Decidiron facelo aquí, decidiron facelo eh, baixo esta temática e a previsión, que todo vai e ben, é que para marzo podan empezar a gravar. Buscan tamén aquí actores e actrices que queran colaborar desinteresadamente para facer esa producción. Uh -huh. E rematamos xa con que a Porto de Brollón tamén anuncia que eh, vai sacar a concurso o cartel da súa mm, celebración do Viño, que é a Feira do Viño de Vilachá, entón, tamén chega este ano, a súa 32 edición, este Ola. ano van a sacar o, o cartel a concurso, así como anticipo tamén desta eh, Feira do Viño, que tamén, como vos teño dito en outras ocasións, unha da máxen, das máis enxerbres da Ribera Sacra, por, sobre todo, o lugar onde se fai, que é o conjunto de adegas históricas, adegas coleccionais de Viva Cá. Moito ben. Moi ben. Bueno, pois pues, eh no, queda. noticias eh, eh, quentiñas de da Ribeira Sacra. Eso. Vamos agora coa terceira parte, coa música que lle corresponde. Vamos adelante ben. idioma, o idioma. Vamos alá. Sí, idioma. Pois pues ben, hoxe en Sabedoría Popular, esta terceira pata do banco que o Quenche preguntou, eh vou eh ripar dúas anotacións que teñen na miña libretiña, mm. as anotacións da libretiña pequena, que tanto lle gusta decir aquí a Julio, Council, <risa> Council. Moi sí. moitas sí. grazas Como, muy, graza, como, graza, como sempre lle dixemos. Moi ben, Entón Unha anotación que teño é sobre fraseología e que esas frases que empregamos eh, cando nos referimos a, a perda da ingenuidade mm. ou cando nos as empregamos para pa vir a dicir que que, bueno, que non é doado que nos engane xa. non claro En castelán, e de saber eh, axiña, Eh, hai dúas frases tamén que se emprega moitísimo nestes casos moitísimo nestes casos que son xa pein, eh, peino canas mm -hmm. eh, non me chupo o dedo eh, no? si, si, si eu en galego empre, eh, emprego unha eh, suponho que vos tamén xa que me parece tamén moi caída e, e hai que, que decíla máis Eu no nothing ontem. Eh, exactamente, eu no nothing ontem, eh. No nothing ontem, cuidadinho conmigo, eh, no me trates por parvo o por o por o por ingenuo, o por sí. ir con lidionamán. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sabedes alguna bienvenida está también para chegarle a, a aquí a este, a este tema particular, Muy pero bien. recomiendo É... tamén se, tamé se credes, oye que xa peiteo canas sí, sí, ou que xa que non me chupo dedo bueno, tamén, sí, pero sí. que decir a mí, particularmente eh, como é a miña excepción, teño que decir o que a mi máis me gusta, evidentemente claro, lógico mm. eu non nací non <risa> sí. Exactamente. Sí, hai que poñer, tono polsello. Sí, sí, Si sí, sí, sí. sí, masti... no eu te... sí, un, un sei unha que que dicía me... <risa> meu pai en paz de Canse dicía eh eu non masticosos. Exactamente. I mean, i mean nonadas, ¿no? Me das, ¿no? Sí, eh, que masticarosos non lle corresponden ás persoas que llalle claro. fan pasar. Pero iso estaba o can. Outros non. Termo no masticosos. Bueno, podemos pues apuntar tamén, chegar aquí. Sí, a sí. segunda anotación mm. é, é frases contra o desprezo. É, esas frases que dicimos contra alguén que che rexeita algo. Mm -hmm. En o caso dos galegos sabes que eso eh, uf, É como unha ofensa eh? claro, A vez que alguén che rexeite algo no chocolla Cuidado, é eh? sí, sí, sí, sí. Pois pues teño dúas Que escoitei non hai moito mayor, sí. A que lle fomos a, a prova dos chorizos ah, Pero ah. Pero bueno, neste caso Se hai oa conto e uno e os despresei e eu, eu cuminos eh máis que u vera tanto. É máis que pero se aíu conto ali, pues pois, onda a cociña bilbaína, e comendo chourizos, para ver pues o esas se sabrían para comer, etcétera, etcétera, pues pois sairon contos de frases e tal. Claro. Te dixo duas que lle tuvieron que roubar, evidentemente mm. en estos casos así no se me pode escapar. Mm. Eh, comentaba iso Unha situación que se deu eh, Que era, lle pareceu medio mal mm -hmm. eh, ó, Como me despreza isto sí. eh, dixo, dixo as frases estas Pa que non quer Hai moito que dar sí. E outra Que é eh, pues, eh, Semellante eh, Unha variante Vamos, da, da, da anterior Para que non quere teñou moita vida Si sí aí <risas> eh, está. Aí quedan esas pingadelas ¿Eh? de Xabellería Popular de hoxe, pouquiña cousa, pero bueno, aí quedo xificado. hai mais para día. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, eh... temos un colaborador para rematar. Non non non non Claro que non. Esta, claro... es, esta sección de Xabellería Popular remata cunha co ramo, sí. que poñalle o ramo a aínda ou como lle decir que é unha colaboración dun amigo, amiga a que ataco, por así decirlo, que le pido favor, claro. e tamén nos agasalla coa súa frase dito ou refrán favorito. En este caso temos, aí non me lo digo, e do de ver vos. El mesmo se presenta, vamos a lá. Exactamente. Veña. Hola, son Guido Álvarez Parga, turismólogo, dende aí de Endeaide Zanos tamén guía oficial de turismo de Galicia, o meu proxecto chama seguido guía, eu son de Lugo, pero traballo en toda Galicia e fóra tamén, E a miña frase favorita sería «nunca choveu que non escampara». Unha frase moi positiva, que hai outras frases semellantes, pero esta sería a miña favorita, outras semellantes serían «despois das nubes ven o sol», «despois da noite ven o día». Bueno, frases que evocan eh, sensación de positividade, de esperanza algo que creo que, que sempre ben moi ben, eu considero unha persoa positiva e creo que ser positivo sempre axuda, ainda que hai que ser realista tamén, pois meterlle ese grau de optimismo creo que, que é bon para a vida. E logo, ademais diso gustaríame recomendar a canción Coxenio Destrozado, de SES, unha das miñas artistas favoritas, que xustamente trae a colación moitas frases, eh, ditos populares e sobre todo eh, convoca a reflexionar sobre eles. Así que nada, unha aperta moi grande, eh, eh todo todo en mellorden de Lugo. Moitas grazas. Moitas grazas, moitas grazas. De verdade que é unha, unha intervención fantástica. Eh vamos pero en... a sei, claro, Pero coñecedes xa sei que se prestou a colaborar. Sí. Sí, sí. Bueno, eh, interesante tamén. A súa proposta é eh, mo, moi, moi, moi feiticeira, moi caída neste este momento. Base. Vamos a despedir entonces o, eh, a túa participación e eh, colaboración coa música que nos propuxo eh, precisamente Guido. Ah, pois, mira, pois, xa se podemos cumplir o, o desexo sí. a... Aguido, pois, perfecto, esa canción de sex Que pode ser xa, pois eh, Fantástico, maravilloso Rematar a cura versión de Xeco con ela. Vale, pois aí vai avam, Adiante, pois Pois moi ben, moitas gracias Hasta logo Miró de lado un torto que superei los límites, que mañana no hay ver distinto, ni diré otra vez será, que ni se importa ni se minto, que se me minte, se me igual una ave y sin sen motivos, se a menor das condiciones, en dependencia dos esquivos y a lealdad de las lesiones. Supe y te y me solte y jastre, y vinme a cien metros de mil y superei aquel desastre, pero ante todo... ando saber popular e xa virán tempos mellores que non chovius en escampar e xa ter risas e tes dores e non hai loita que librar que sem brobo ricos e pobres e as pulgas sacan fraco van que moito ruido poucas noces e onde hai fume o lume está e hai que jardarse en preda risas que non se manas en chorar e non se pode estar da misa e ir pra fora a repicar e tolo vai onde banto e sempre andamos un por outro ya a puta casa se embarrer e eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a pillar da cultura da media verdade da estapa legal que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral A ver popular mm -hmm. Que as nenas xocan mm -hmm e rapaciños con balón e a mí sacaba más da caixa o meu veciño Juan Ramón que o ateísmo é satanismo porque algo máis terá que haber e viva o individualismo e o santo cu de cada quen que o xo so me sonco un mau viño que sempre tende a mellor eu al algún pobriño que de vai que se picou e que ses extremos son malos e as medias tintas son xeñais eu o xeño destrozado e ele xa destrozarme máis e que eu nin podo, nin quero, nin devo volverme fiar da cultura, da media verdade, da estafa legal que eu xa corte de ser que me aparto de toda moral que aprendi moito máis questionando saber popular Saber Popular Radio Zambón